11. fejezet 744. nap John, jönnek! Szólt a Svannanóai úton felállított barikádnál, valamivel az autópálya 59-es kiáratától nyugatra strázsáló mauri hangja a telefonvonal másik végén. Mi ők van? Egy Hanvi terepjáróban ül, utána egy M35-ös katonai teherautót látok, egy jól felfegyverzett osztaggal, ennyi. Rendben. És John, az 55-ös kiárathoz küldött felderítőm épp most jelentette, hogy a Dombon túl komoly utánpótlás várakozik. Egy tucat teherautó, hat Hanvi kevlárponyvával, és most kapaszkodj meg egy Bradley. Hogy micsoda? Jól hallottad! Egy Bradley harckocsi az a Bazi nagy páncélozott személyszállító hadi jármű. A felderítőmhöz az eldugott ösvényeken egy mopedes kis is befutott, állítja, hogy mind a négy helikopter bemelegítve felszállásra készen áll az esvili parkolóban. Úgy tűnik, a pasastak elege lett a finomkodásból. De mindebből egyelőre csak a Hanvi és az Egy szemtelőtól közelít? Ahogy mondod. John önkéntelenül elmosolyodott. Fredericks legalább mutatott némi kurázsit. Rendben van, semmi baj. Engedjétek át. Biztos vagy benne, John? Ez most a józantárgyalás ideje, Mauri. Csak beszélünk és imádkozunk, hogy ne is legyen szükség semmi másra. De tudod! John letette a kagylót és mosolyogva nézett fel az irodájában összegyűlt városi tanács tagokra. Nem maradt más hátra, mint várakozni, mondta. Annyit kérek tőletek, hogy had legyek én a szószóló. Rendben van? John makalára pillantott, aki az előző nap reggele óta szemhunyásnyit sem aludt, és most is a fehér, vérfoltokkal petjezett orvosi köpenyét viselte. John finoman felvetette, hogy talán magára kaphatna valami mást, de néma csend volt a válasz, amiből megértette, hogy nem érdemes erőltetnie a dolgot. Black tiszteletes is nyilvánvalóan sokkos állapotban volt, üres tekintettel bámult maga elé. Ed és a többi önkéntes sofőr még pirkadat előtt megérkezett az újabb sebesültekkel, és ehhez a város üzemanyag tartalékait használták fel. Azok közt, akiket sikerült lehozniuk a hegyről, a legtöbben csak könnyebben sérültek meg, és olyan szülők is akadtak köztük, akiknek a gyermekei az első konvojjal érkeztek a városba. A tiszteletes szívszaggató feladata volt, hogy közölje a családokkal, ha a gyermekeiket végül nem sikerült megmenteni. Az expedícióból visszatérő öt teherautó ezúttal négy halottat hozott. Ráadásul az utolsó járművőr rajta az esvilli katonák. A kocsi kigyulladt az éjszakai országúton, egy step is oda John kérését, hogy ne akarjanak belekotyogni a Fredikszel való tárgyalásba, Black tiszteletes fagyos tekintettel fogadta, a tanástagjai így bele sem szólhattak a küszöbön álló megbeszélésbe. A tiszteletes a nap óta Black Mountain közösségének betonbiztos pillére volt. A düh egyetlen egyszer sem sütött elfegyvert a kezében, és mostanra temetések százain volt túl, ráadásul csodálatos feleségével, Porciával együtt mindketten elvégezték a betegápolói és az orvosi-asszisztensi tanfolyamot is. Minden vészhelyzetben bátran siettek a város segítségére, beleértve a retteget járványokat, amelyek az összeomlást követő évben söpörtek végig az országon. Az erkölcsi tartást is ők erősítették a közösségben. A Jennifer halálát követő hetekben John egész családjának pótolhatatlan támaszt jelentettek, minden áldott nap meglátogatták őket egy ima vagy pár vigasztaló szó erejéig. John most először látta a tiszteletesen a hosszú ideje felgyülemlett és elfojtott haragot. A katonai jármű bekanyorodott a parkolóba, John pedig a tiszteletesre nézett. Barátaim! Könnyen lehet, hogy nem lesz több esélyünk békésen megbeszélni a dolgokat, és elejét venni az újabb mészárlásnak. Ezért kérem, hogy próbáljunk nyugodtak maradni, mondta halkan, miközben lassan felállt és az ablakhoz lépett. Dél a megszokott kék zakójában, ingében és nyakkendőjében szállt ki a hanvi terepjáróból, a teherautóról pedig egy csomó állíg felfegyverzett katona ugrált le. John a saját egységeit bölcsen arra utasította, hogy a State út távolabbi oldalán alkossanak élő kordont, közvetlenül a kórház előtt, hogy a parkoló üresen maradjon. Az emberei már így is kellően idegesek voltak, ő maga pedig attól tartott, hogy egyetlen szándékosan vagy épp véletlenül elsütött fegyver könnyedén a Lexington Greeni esethez hasonlatos konfliktust és tűzpárbajt robbanthatna ki. 1775. április 19-én a massachusetts Lexington városában dördültek el az amerikai függetlenségi háború első lövései. A katonák óvatosan néztek körbe, a vezetőjük ugyanaz az őrmester volt, akivel John nem igazán szimpatizált. Dél mondott neki valamit, mire az egység szétoszlott és Lazakordont alkotott a két jármű körül. A kormányzó egy helyben állt, mintha valamiféle fogadóbizottságra vagy hivatalos üdvözlésre várna. Ha percek csak nyúltak, a helyzet egyre kínosabb lett. Ó, Istenem, ez nem egységes. Tört ki az egyelőre mozdulatlan dzsomból a feszültség, majd mérgében hangosan megkocogtatta az ablaküveget. Amikor dél hirtelen a hang irányába kapta a tekintetét, John a bejárati ajtó felé kezdett mutogatni, jelezve neki, hogy találja már fel magát és jöjjön be. Dél arca vörösbe váltott a tütől, egy perc további átdogálás után azonban végül elszánta magát és belépett az épületbe. Méből kidugta a fejét a kapcsolótábla szobájának ajtaján. Johnt keresi? Az irodájában van, a folyosó végén. Tájékoztatta hűvös hangon az idegent, majd John előzetes utasításának megfelelően azonnal visszatért a munkájához, mintha Fredericks látogatásának az égvilágon semmi jelentősége nem lenne. John résnyire nyitva hagyta az irodája ajtaját, dél pedig lassan benyitott. John, mi a francot! Délszava hirtelen elakadt, amikor egyszerre szemben találta magát a csendben figyelő városi gyűlés teljes tagságával. Jobban örülnék, ha négy szem Amit nekem mondana, nyugodtan elmondhatja előttük is. Ők együtt a városi gyűlés, vagyis a várossal kapcsolatos összes döntésben szavuk van. Ez személyes ügy, és kizárólag kettőnkre tartozik. Tegnap nagyon is publikussá vált. Ragaszkodom hozzá, hogy négy szem beszéljünk, a többiekre később külön szakítok időd. Ez itt nem így működik dél. Pillanatnyi csend következett, majd John elmosolyodott. Továbbá, amennyiben elfogadom a kinevezést és elutazom Blumontba, Black Mountain városát a tanács jelenlévő tagjai irányítják majd, és ha netán Ernie Franklin is befurakzik a soraik közé, magának garantáltan nem lesz könnyű dolga. Dél felmérte a helyzetet. A feszültség pár pillanatra valamelyest oldódni látszott, mert néhányan jó hallhatóan kuncogni kezdtek John örnivel kapcsolatos megjegyzésén. Az öreg ragaszkodott hozzá, hogy részt vegyen a tanácskozáson, függetlenül attól, hogy nem volt tagja a tanácsnak. A kinevezésről is szót kell ejtenünk, John. Tegnap reggel óta elég sok minden történt, és úgy gondolom, ez az ügy csak kettőnkre tartozik. Úgy van, baromi sok dolog történt, Dél, és vagy a közösség vezetői előtt vitatjuk meg őket, vagy sehol. Dél szigorú arcot vágott, és lassan egy borítékot húzott elő a mellény zsebéből, majd átnyújtott a Johnnak. Nyissati! Mondta határozott parancsként. John átvette a levelet, és letette az asztalra, szándékosan bontatlanul. A tekintetét közben egy pillanatra sem vette le Délről. Magától? Blumontból vagy talán valaki mástól? kérdezte. Azt javaslom, olvassa el, Mr. Materzon, utána beszélhetünk a tartalmáról. John tüntetőleg várt még egy percet, mielőtt végül újra a kezébe vette, és kinyitotta volna a borítékot. Gyorsan átfutotta a levelet, majd az asztalra dobta, ahonnan Black tiszteletes vette föl. John, ez egy jogi dokumentum, amely kizárólag magának szól, nem pedig egy közösségi gyűlésnek. Letartóztatási parancs főben járó bűncselekmények miatt. Jelentette be hangosan Black, magasra tartva a dokumentumot. Egy listai szerepel benne nagyjából húsz névvel. Forrest Burnetté az első. John állt a dél pillantását. Ezt nem gondolhatja komolyan dél. Főben járó bűnök, mégis miféle törvények értelmében. Szövetségi jog. A fosztogatók államhatárokon átlépve portyáztak, ami még a háború előtti időkben is a szövetségi kormányzat hatáskörébe tartozott. A háború kezdete óta veszélyeztetik a nemzetbiztonságot, továbbá szövetségi tiszteket öltek, kettőt közülük tegnap éjjel. Ez épp elég jogalap. Az első pont talán jogos, de mocskosul ajánlom, hogy egyértelmű bizonyítékai legyenek arra nézve, hogy az utolsót is valóban ők követték el. Amikor pár napig náluk vendégeskedett, a házigazdái beszéltek róla, hogy néha tenesszibe is átugranak fosztogatni, ez pedig államközi bűncselekménynek minősül. Honnan a pokolból hallott Fredericks bármiféle beszélgetésről, amit a fogsága alatt ő a fosztogatókkal folytatott? Talán beépített kémei voltak köztük, és végig pontosan tudott mindenről, ami történt. Íme a válaszom. Tegnap sebesültek sebesülteket szállító konvojt váratlan támadás ért. Később egy másik kis terautón is rajtaütöttek, egy Black Mountaini lakos vezette, aki szintén sebesülteket, köztük több gyermeket igyekezett a városi kórházba szállítani. A maga emberei lőttek először, a tagjai jogos önvédelemből viszonozták a tüzet a számukra ismeretlen támadókkal szemben. Én más jelentést kaptam. Vágta rá jegesen Dél. Ők ütöttek rajta az én katonáimon, és ők lőttek először. Mégis miféle tárgyalás vár ezekre az emberekre? Szólt közbe Black tiszteletes. Dél elmosolyodott. Ugyanolyan, amilyet maguk biztosítottak a horda elfogott tagjainak, a gyógyszertolvajoknak és egyebeknek. Ezek mind a statárium alatt történtek, vágott vissza John. Azt az időt pedig már sikerült magunk mögött hagynunk. Nekem nem, válaszolta Fredericks. A szövetségi kormány a nemzeti szükségállapot elvárásainak megfelelően jár el. E pillanatban én képviselem itt a kormányt, és követelem a listán szereplők azonnali átadását. Ön is tudja, mi következik, ha nem működik együtt. Miféle törvény ez? Ugrotta a probleg tiszteletes. Maga a gyerekekre leadott sortüzet törvényesnek nevezi? Tragikus járulékos kár, mondta Dél. Menjen el a kórházba, maga rohadék! És nézzen szembe a járulékos kárával! Hordította Black, Johnnak pedig egy pillanatra megfagyott a vér az ereiben, mert azt hitte, a tiszteletes menten fredericks támad. Barátságuk hosszú évei alatt John még sohasem hallotta, hogy Black egyetlen szitokszót is kiejtett volna a száján, vagy hogy nyilvánosság előtt ennyire elveszette volna az önuralmát. A tiszteletes most remegett a dütöl, végül makala lépett oda hozzá, és súgta oda neki, hogy üljön vissza. Ó, el fogok menni a kórházba, igen, felelt dél, s az arcára, mintha ráragasztották volna a görcsös mosolyt. Tudom, hogy Börnett is ott van, valószínűleg sok másikkal együtt a listáról. Le fogom tartóztatni őket, és velem jönnek Esvilbe. Semmi? Ebb félét nem fog tenni, mondta Makala, minden egyes szót pikírten, hűvös hangon kiejtve. Az én felügyeletem alatt állnak, a közösség közegészségügyi és biztonsági igazgatójaként pedig nem bocsátom el őket. A közössége pedig az én fennhatóságom alatt áll, Mr. Materson. Mutatott Dél a dokumentumra, amely az asztalon hevert. Erről megfelelő módon értesítést is kaptak. Előre hálás vagyok az együttműködésükért. Most pedig, ha megbocsátanak, tennem kell a dolgom, mint a közvet hivatalos szövetségi direktora. Dél nem várt választ, hanem sarkon fordult, és anélkül, hogy bármelyikükre vetett volna egy pillantást, kiviharzott a szobából. Fredericks váratlan távozásán mindannyian megdöbbentek, most az egész szerem Johnra emelte a tekintetét. Maradjatok itt, közölte ő Kurtán. Tiszteletes, hívja fel Maurit az 59-es kiáratnál. Mondja meg neki, hogy azonnali jelentést kérek, ha a helikopterek felszállnak. A lényeg, hogy küldjön valakit és szóljon nekem. Mindenki más maradjon itt. John sietve elindult az ajtó felé, és bár hangja élesen és parancsolóan csengett, Black tiszteletes még így is felpattant, hogy vele tartson, végül Ednek és Makalának kellett visszatartania. John gyűlölte, hogy dél sarkában kell loholnia, aki ekkorra már rég az épület előtt oszogatta a parancsokat az alakulatának. A nyilvánosság pillanatnyilag nem tett túl jót a helyzetnek, Johnnak viszont mindenképpen meg kellett állítania valahogy Frederikset. különben különben perszekemből kitör a harc, és vele az újabb öldöklés. Délt utolérve, John megragadta a férfi vállát, mire a biztonsági különítmény egyik tagja egyből rámelte a fegyverét. Lépjen el a direktortól, ordította. Most! Szóval így hivatja magát velük? Kérdezte gúnyosan, John, miközben közömbösen merett a fekete ruhás katonára, a jól ismert inkompetens örmesterre. Dél agresszuson megdöbbenve először megpróbálta lerázni magáról John kezét, neki viszont egyelőre nem állt szándékában elereszteni őt. A magája a döntés, dél, mi legyen? súgta. Öt másodpercen belül agyonlövet, és akkor tizenbelül belül mindannyian golyóval a fejükben fekszenek az aszfalton, vagy fogjuk magunkat, és szépen átbeszéljük ezt a dolgot. John feltűnően a városháza melletti tűzoltóság tőlük jobbra eső épületének teteje felé pillantott. Reagáló egységének tizenkét legjobb embere figyelte odafentről az eseményeket, a fegyvereik egyelőre leengedve, készen létben. Ha megöl, parancs ide vagy oda, mindannyiukat lemészárolják. Most el fogom engedni a vállát, és mindketten úgy mosolygunk majd az embereinkre, mintha csak egy buta félreértés történt volna. Aztán elsétálunk a parkba, leülünk, és barátian elbeszélgetünk egymással. Maga dönt! John az ismeretségük kezdete óta először látott leplezetlen gyűlöletet Fredericks szemében. A hetek óta tartó macska -egér játék után a lefegyverző, tapasztalt kormányhivatalnok maszkja alól egy röpke pillanatra elővillant a politikai stratéga és a karrierista a sötétebb tekintete. – Miért is te, John? – súgta vissza dél. Most pedig vegye le rólam a mocskos kezét, maga rohadék! John elmosolyodott, és engedett. Dél a katonáira nézett, és tudta, hogy ha másért nem, az emberei életéért valahogy muszáj lesz mentenie a menthetőt. Csupán egy apró félreértés volt, minden rendben van, mondta egy mosoly kíséretében. John újból a tűzoltóság tetejére nézett. Grész ne reagáljuk túl a dolgokat! Üljetek csak lenyugodtan. John magában kuncogott a biztonsági különítményt vezető őrmester meglepetésén. A fickó most vette észre, hogy a tetőről tucatnyi jól képzett, felfegyverzett harcos figyeli őket, olyanok, akik két évvel ezelőtt egyszerű főiskolai diákok voltak csupán. Az őrmestere totál amatőr, durusolta John. Sötét, mint az éjszaka. Az én parancsnokságom alatt legfeljebb a konyha felügyelőségig, vagy a vécé vihetni. vihetné. John a városi park felé intett, amely rövid sétára volt tőlük. Dél egy pillanatig még tétovázott, majd fürgén lépés tartva vele, elindult John mellett. Meg akarta őrizni a maradék tekintéjét az egysége előtt. John egy padra mutatott, és délt meg sem várva kényelembe helyezte magát. Ha az iménti események után kéri, hozhatok valami hideg inni valót valakivel, mondta egy mosolyjal. Pia viszont nincs, csak víz. Persze, ha szeretné megkóstolni a helyiek által fehér villámnak beszézett italt, biztosan keríthetünk hozzá egy befőttes üveget. A tetőről figyelő emberek látványa nyilvánvalóan megrázta délt, aki mindeddig ostoba módon meg volt győződve róla, hogy még itt John városának szívében is teljes mértékben uralja a helyzetet. Mindez tovább erősítette Johnban a gyanút, hogy Fredericksnek semmi éles bevetési tapasztalata nincsen. Adott esetben délteljes osztagát pár másodperc alatt elintézhették volna, mint egy bosszantóan zümmögő legyet. Bár a fekete egyenruhás katonák első ránézésre valóban ijesztőnek tűntek, összességében elég elszomorító képet festettek az úgynevezett nemzeti felmentő hadsereg felkészültségéről. Egy, a hordához hasonló banda valószínűleg felfalta volna őket reggelire. Az egyértelműen megrendült dél kigombolta a gallériát, meglazította a nyakkendőjét, majd megrázza a fejét. Maga sem dölt be az italnak, amikor velem tárgyalt. Gondolja, hogy ennyire ostoba vagyok? Csak egy helyi baráti gesztus volt, semmi több. Mosolygott Rádzsón. Jó tudja, hogy Burnett és a listán szereplő többi bandita nélkül nem mehetek el innen. Maga pedig jól tudja, hogy nem adom ki őket, pontosabban a közegészségügyi és biztonsági igazgató, aki épp gondjukat viseli, nem engedi ki őket a kórházból. Ó, igen, a felesége. Látom, minden parancsát kérés nélkül teljesíti. Vagy talán éppen fordítva van? John erre őszintén felnevetett. El se tudja képzelni. A tréfás megjegyzés végül kevésnek bizonyult a már meglévő feszültség megtöréséhez. Nálam van az elfogató parancs. Maga is tudja, hogy terroristák, mégis menedéket ad nekik. Azt hiszem, tisztában van vele, hogy a törvény előtt ez mit jelent. Terroristák dél? Még emlékszem a háború előtti időkre, amikor politikailag inkorrekt lett így hívni a valódi terroristákat, és a szót ironikusan azokra kezdték el használni, akik nem voltak azok. Maga is láthatja, mindez hová juttatott minket. John a föléjük hajló utcalámpára, majd a sarkon álló, kiégett bankra mutatott, a teljes csend világára utalt, és a nemzetére, amelynek a feje fölött lekapcsolták a villanyt. Dél hallgatott. Ez lenne hát a következő lépés, dél! Mindenkit terroristának bélyegzünk, aki valahogy túlélte a napot, ha nem hódol be automatikusan a központi kormányzatnak? Magának sem okozott különösebb gondot kivégezni a horda több mint száz tagját? Úgy hallottam, a csontvázai még mindig egy régi kamionos pihenőhely körül hevernek. Pontosan tudja, hogy az más helyzet volt. Ők akkora már minden emberségüket elveszítették. Egy szabadon örjöngő sátáni kanibál csűrhe voltak, ha nem öljük meg őket, ők ölnek meg minket. Az ilyen bandák már a szinte teljesen eltűntek. Hogy börnet és az emberei terroristák? Nos, a gyomorlövések iszonyatos fájdalmától ordító, haldokló gyerekek, akiket tegnap elláttunk, nekem nem igazán tűntek annak. Sokkal inkább embereknek néztek ki, akik egykora polgártársaink voltak, ellentétben a söpredékkel, akiket annak idején ki kellett végeznem. A határmenti fosztogatókkal tudomásom szerint már több mint egy éve háborúban állnak, az én egyik megbizatásom pedig az, hogy ártalmatlanítsam őket. Azt hittem, örül majd neki, hogy elintézem őket maga helyett. Uram Isten! Csattant fel John! Ugye nem ez állt végig az egész mögött? Megöli őket, hogy engem lenyűgözzön és megoldja a problémámat? Istenem, csak nehogy idejuk adjon ki! Dél nem szólalt meg! Vagy pont a megfélemlítésünk volt a cél? Magánál vannak a nagyágyúk, mi vételenek vagyunk, ideje hát beállni a sorba? Háborús cselekmény volt Materzon. Ha túl akarjuk élni ezt az egészet, össze kell foltoznunk az országot. A kínaiak Mexikóval együtt itt vannak a mi földünkön. Ami Oroszországból megmaradt, az seregnyi élesített nukleáris fegyverrel figyeli minden lépésünket, ha gyengeséget lát, lecsap. Egyedül a partjaik mentén, a csendes óceánban és a jeges tengerben strázsáló atomtenger alatt járóink miatt félnek megadni a kegyelem Erőt és egységet kell sugároznunk az országon belül, és meg kell mutatnunk, bármire képesek vagyunk, hogy újra talpra állítsuk a nemzetet. Mert különben? Az elnök maga jelentette ki a körzetek újra szervezésével megbízott adminisztratív tisztek eligazításán, hogy a lázadások leverésének módszereit illetően szabad kezet kapunk. Minden kormányzónak egyéve van a helyzet rendezésére a régiójában, majd valaki másrép a helyébe és higgye el, vannak akik sokkal drákoibb megoldásokkal élnének, mint én. John egyelőre nem válaszolt. Dél a klasszikus beosztotti dumát vetette be, ő csak elvégzi a munkát, különben más végzi el, ezért követte kérdés nélkül a parancsokat. A fosztogatók háborúztak magával, aztán háborúztak velem. Én belementem a játékba, és megvívtam a harcot, ahogy parancsba kaptam. Éppen úgy, ahogy maga is tette a hordával. Háborúztunk? Igaz, megöltük néhány emberüket, és ők is lelőttek párat közülünk. De a hordának még csak a közelébe sem értek. Sőt, rá kellett jönnöm, hogy sokkal jobban hasonlítanak ránk, mint más fosztogató bandák. Talán, ha egy évvel hamarabb rájövünk, hogyan tárgyalhatunk egymással, sok hibát elkerülhettünk volna. És persze most nagyjából ezerrel több éhes szájat kellene etetnie. John tudt. Lehetséges, de mi a maga válasza mindenre? Lemészárolni az összeset a gyerekekkel együtt, hogy aztán ne fájjon a feje az ellátásuk miatt? Vagy alávetik magukat a törvényeknek, vagy vége? Más alternatíva nincs. Ezt nem tudom elfogadni. Nekem viszont el kell fogadnom. Hallotta a csikágói híreket? Mit szól hozzá? Csak egy mélységesen ostoba vadbarom küldhetett féli kiképzett kölyköket egy ilyen helyre harcolni dél. Valójában ki a franc vezeti az nf t Az Isten szerelmére a rómaiak óta tudjuk, hogy az efféle feladatokra legalább három évbe telik kiképezni a katonákat. Emellett lefogadom, hogy a szarházi, aki az egészet irányítja, nem harcot a srácok mellett, akiket aztán lemészároltak, fogjulejtettek és kivégeztek. Az a szarházi, ahogy az imént nevezte, a maga parancsnoka is lesz. Vágott vissza dél. Már ha bevonulok, dél mérlegelte a megjegyzést, és egy pillanatra elcsendesedett. Mi van akkor, ha a bevonulása nem egy egyszerű kérés, ahogyan először felvetettem, hanem parancs? Engedelmeskedne, John! Egyáltalán nem! Ez fenyegetés akar lenni? Egyáltalán nem! mondta lefegyverzően dél. A tartalma viszont most már valóságos, ahogy az is, hogy letartóztatási parancson van Barnett és további 19 ember ellenfőben járó bűnök elkövetése miatt, és szilárd szándékom, hogy teljesítsem a velük kapcsolatos küldetésemet. Ha nem működöm együtt, én is terroristának számítok? Dél nem reagált. Tehát mindenfelől érkező parancsot teljesíteni kell függetlenül attól, hogy erkölcsileg helyes-e, vagy helytelen. Amerika tényleg idáig sügyett volna? Vajon csak centiről-centire csúszott ki a kezünkből az irányítás, már az országot ért támadás előtt, hogy aztán most teljes gázzal, egyszer mindenkorra a tátongó szakadékba zuhannjunk? Mikor a sivatagi vihar hadművelet előtt Németországban állomásoztam, több olyan férfival és nővel találkoztam, akiket egyszerűen csak jó németeknek hívtak. Elbeszélgettünk a fiatalságuk emberpróbáló éveiről, és bevallották, hogy a vezetőik eleinte egyáltalán nem keltették rossz emberek benyomását. Ó, igen, a zsidókkal kapcsolatos dogmáik aggasztóak voltak, de senki sem hitte igazán, hogy nagy baj lehetne a dologból. Mindemellett Hitler és bandája a nemzeti büszkeség, és egység visszaállítása mellett társadalmi rendet és munkát ígért mindenkinek. Egy Fag, ein Reich, ein Führer. Hát mi sem vagyunk különbeg náluk, Dél. Ez mit jelent? Járjon utána, ha visszaér az irodájába, aztán nézzen bele a tükörbe is. Nem igazán tetszik a hangdeme, John. Felelte ellenségesen, dél. John csak mosolygott. Dél, ugye tisztában van vele, hogy jelen pillanatban minden ütők az én kezemben van? Nem engedhetem, hogy elvigye börnettet. Makala egy érdesszélű repeszgránád darabot műtött ki belőle, ami szétroncsolta a lépét. El sem tudom képzelni, hogy volt így ereje átvergődni a hegyen, igazán szívós fickó. Végül négy egységnyi vérre volt szüksége, de ha vérmérgezést kap, akkor vége. Makala mostanra már egészen ügyes sebész, de a háború előtt egy egész orvosi csapat dolgozott volna Bernetten, hogy megmentsék. Hetekbe telik, mire a feleségem kiengedi a kórházból. Nem tudja, vagy nem akarja kiengedni? Jelen pillanatban nem látok különbséget a kettő közt. Én viszont igen, ráadásul nagyot. Ha most humanitárius okokra hivatkozva azt mondja, nem adhatja ki nekem Burnettet, és ezzel mindkettőnk tekintélyét megmenti az emberek előtt, hajlandó vagyok belemenni a játékba. Ettől függetlenül börnet továbbra is bűnös, az ügye már lezárult, a bíróság épülete előtt akasztjuk fel a listán szereplő többi banditával együtt. Ha egy hétig még játszadozni akar, tőlem megteheti, így mindkettőnket megkímél a nyílt konfrontációtól. Á, értem. Tehát tárgyalás nélkül végeznék ki őket. Hát idáig jutottunk Dél. Maga is így csinálta, John, kiáltotta hirtelen felpattanva Dél, mire a katonai teherautó mellett idegesen várakozó őrfeszülten felkapta a fejét. A horda tagjainak talán volt tárgyalásuk? Ki a francnak képzeli magát, hogy azt hiszi, megmondhatja, mit tehetek meg és mit nem? A nemzetegyesítési miniszter és az elnök írta alá felhatalmazásomat, a feladatom pedig az, hogy ezt a körzetet egyes biztonsági szintre emeljem. Börnetnek és a hozzá hasonlóknak végük van. Vagy beáll a csapatomba, John, vagy tudja, mire kényszerít. John ülve maradt, de nem erőltette tovább a mesterséges baráti mosolyt. Jól van, azt hiszem ezúttal elég világosan fogalmazott. Mindazonáltal sokkal jobban kellene értenie hozzá, hogyan is húzhatja ki a seggét egy potenciálisan végzetes szituációból. Most már nem a fehér házban, vagy valami hasonló helyen csücsül, akárhol és akárki alatt szolgált is annak idején. Ez nem valami szaros közönségszolgálati meló, ahol elég jártatnia a száját a sajtótájékoztatón, hogy aztán a kínos kérdéseknél azt mondja, lejárt az idő. Most 12 fegyverese áll 15 méterre tőlem, és bár véleményem szerint a legtöbbjük teljesen hasznavehetetlen katona, nem akarom bántani őket. Higgye el, most is legalább 100 felfegyverzett emberem figyeli minden egyes mozdulatát, meg a katonáit is készen az azonnali válaszlépésre. Szeretném, ha békésen tennénk pontot a dolog végére, és nagyon ajánlom, hogy ebben maga is partner legyen. A parancsnokság első számú szabálya, az emberei élete a legfontosabb. Ha parancsnokként mégis kénytelen feláldozni őket, annak pokoli erős oka kell, hogy legyen, és magának személyesen is ott kell lennie velük az első sorban. Szóval, vállalja a halált itt és most az összes emberével együtt börnet letartóztatásának teljesen értelmetlen küldetéséért? Miért védi ilyen vehemensen, a mindenség neki? Ez az ember pár héttel ezelőtt szemrebben és nélkül lőtte volna, ahogy valószínűleg maga is őt, ha az egyik a területére vezetett rajtaütésük során a célkeresjébe kerül. A hadakozásnak régen szabályai voltak dél. Nehéz elhinni, belátom, de léteztek valódi háborús tradíciók, és most nem a kibaszott harcérintkezési szabályokra gondolok, amelyek annyi galibát okoztak a csapatainknak a közelkeleten, és oly sok remek srácunk életébe kerültek. Én az 50-70 évvel ezelőtti szabályokra célzok. No csak, a történelem professzor előadása következik? Úgy bizony, dél, mivel a maga kiemelt pozíciójában ezekkel nagyon is tisztában kellene lennie. John sóhajtott és megrázza a fejét, majd jelezted élnek, hogy üljön vissza. Azt továbbra is állva maradt. A harcszéri ellenségek esetében az ő vagy én törvénye érvényesül, börnettel pár héttel ezelőttig kizárólag így találkoztunk. Ezek után azonban életbelép a következő szabály, amelynek a betartását egy civilizáltabb korban a legtöbb nemzet valódi szerződésekkel garantálta, a harctéren megsebesült katona nem ellenség többé, vagyis rálőni is tilos. Ha fogságba esett, ugyanazt az ellátást kell kapnia, mint a vele szemben harcolóknak. Voltak, akik ebben kibékíthetetlen ellentmondást láttak, ha az egyik feszben meg akarjuk ölni, a másikban már saját kezüleg gyógyítjuk. Mások viszont így látták garantálva azt, hogy a háború őrületében is civilizált emberek maradhassunk, legalább alapszinten, ezzel is csökkentve a szörnyűségeket. Én magam is ebben hittem. Emlékszem egy videóra, amit nem sokkal a nap előtt néztem meg a számítógépen. Egy felcser volt rajta, aki bár lövést kapott egy mesterlövésztől, mégis képes volt tovább végezni a munkáját. Néhány perccel később az embereim elfogták a mesterlövész, aki eltalálta. Tudja, mit tett a felcserem? – Jaj, hadd találjam ki! – mondta szarkaszcikus Dél. Ellátta a lövészt. John bólintott, és abban a pillanatban el is a torka az eset emléke és a szóban forgó felcser, valamint az összes valaha mellette szolgáló katona kiképzése felett érzett büszkesége miatt. Vajon az elmúlt két év szörnyűségei olyannyira súlyosan eltorzítottak mindenkit, hogy a helikopterpilótái ösztönösen lőttek mindenre, ami mozgott? Már a puszta gondolat is mélységesen nyugtalanító volt. Börnett a foglyom, és a szavamat adtam neki, hogy mindenkit, akit magával hozott, beleértve őt magát is, a megfelelő ellátásban részesítem. Segítségért fordult hozzám azok után, amit maga tett vele. A városom közössége feltétel nélkül a gondjaiba vette őt és az embereit. Az utazás valószínűleg még azelőtt megölné, hogy maga fellógathatná Esvilben. A válaszom tehát az, hogy nem csak egyszerűen nem tudom kiadni magának, hanem megtagadom az erre vonatkozó parancsát. Az ellene és társai ellen felhozott vádakat majd később megvitatjuk. Még ha a gyanúsításai beigazolódnának is, a támadásban teljesen vétlen, kiszolgáltatott civilek legéppuskázását az én egykori világomban háborús bűnnek hívtuk dél. Egy darabig nem érkezett válasz. Érthetően fogalmaztam, Mr. Fredericks? A tettét háborús bűnnek tartom, és így is fogok róla jelentést tenni. Ha pedig Forrest börnetnek. A 101-es régi szállítású sebesült veteránjának valaha is törvényes tárgyalása lesz, az itt fog rá sor kerülni, és nem esvilben, ahol az ügyét meggyőződésem szerint már nem pártatlan bírák előtt tárgyalnák. Vagyis szembe megy a fennhatóságommal. Hogy hogyan értékeli a döntésemet, az már a maga dolga. Azt hittem, bízhatok magában, és hogy együtt dolgozhatunk Baterzon. Esélye volt nemzeti szinten tevékenykedni és valódi változást hozni az ország életébe. John csendben maradt. És ha egy parancsot térek vissza, hogy azonnal jelentkezzen szolgálatra a mondban. Dél! Lehetséges, hogy ez az egész csak maga miatt van? Félretolja az útból a folyton láb alatt lévő olomkatonát, és bedugja valami bürokrat a Egyáltalán! Valós lehetőség volt az előléptetés, amikor először felajánlotta? Most hazugnak nevez? Nem, Dél, csak feltettem egy kérdést, ami ez minden embernek joga van. Dél hallgatott. Figyeljen ide, úgy egy percen belül a következő lehetőségek egyikével fejezzük be ezt a kis beszélgetést. A huszáraival együtt megpróbálják megrohamozni a kórházat, ami nem fog sikerülni, bár az garantálhatom, hogy ha lövöldözésre kerül a sor, maguk fogják először meghúzni a ravaszt. A másik lehetőség az, hogy a több száz ember szeme láttára, akiknek a nagy részét a katonái nem is látják, szépen kezet rázunk maga beül a terepjárójába és visszakocsikázik Esvilbe. Ha az utóbbi mellett dönt, ígérem, jobban elmélyedek a börnették elleni vádok jogalapjában, és tájékoztatom, amennyiben találok bármit, amivel valamennyit még megmenthet a tekintélyéből. Dél újból a tűzoltóság tetejére pillantott, ahol John egysége immár fedezék mögött guggolt, kivéve grész, aki kezében egy M4-es géppuskával továbbra is jól kivehető volt, mert állva maradt. A szakaszparancsnokot látva dzsont furcsa szomorúság fogta el. Egy kölyök volt csupán, végzős főiskolásnak kellett volna lennie, épp a záróvizsga időszak környékén járt az idő. Ehelyett, Ma Grész a horda ellen vívott csata és egy tucat kisebb későbbi összetűzést tapasztalt katonájaként egy volt a város sokat látott, professzionális harcosai közül. Még Börnet egyik emberét is őlődte ki az elmúlt télen, amikor a fosztogatók élelem reményében rajta ütöttek a városon, és máig szemernyi megbánás sem mutatott a vele nagyjából egykorú lány meggyilkolásom miatt. Az ebbéle pillanatok mindig a de Man hiküld, című Thomas Hardy verset juttatták eszébe. Elkövettem azt a hibát, hogy bíztam magában, amikor idejöttem, John. Dehogy is, Dél? Egyszerűen azt gondolta, hogy most is keresztül viheti az akaratát, mikor bárki, akinek van valódi harci tapasztalata, pontosan tudta volna, hogy az ellenfél halázónájába lépni mindig végzetes hiba. Ezt megjegyzem, ha netán lenne következő alkalom, mondta Dél egy valódi mosoly kíséretében, bár a hangjától felállt a Sir John hátán. Fredericks ezzel felpattant, és a bürokraták jól bevált trükkjét ügyesen alkalmazva könnyed mosolyjal kezet nyújtott Johnnak, igaz, a készfogásban szemernyi melegség sem volt. Akkor három nap múlva várom az irodámban, hogy szolgálatra jelentkezzen! tette hozzá végül, és a szája hivatalnoki vigyorra húzódott. Tessék! A kijelentés ezúttal Johnt érte váratlanul. Ó, erről elfelejtettem szólni, folytatta dél, majd hirtelen mozdulattal benyúlt a zakója zsebébe. A maga helyében én ezt csak szépen lassan csinálnám, súgta John. Különben a minket figyelők közül valaki még azt találja hinni, hogy nem egy darab papírt rejteget a zakója alatt, és talán, tényleg csak talán azt is kinézi magából, hogy az aktatologatás mellett a valódi fegyverekhez is konyít valamit. Dél arcára újból kiült az átható gyűlölet, John pedig elmosolyodott. Fredericks egy újabb borítékot vett elő, pár pillanatra feltartotta a levegőbe, hogy mindenki jól láthassa, majd hivatalos mozdulattal átnyújtotta Johnnak a levelet. Ő egyelőre nem nyitotta ki a levelet. Mi áll benne? Ez a hivatalos parancs, amelynek az értelmében három nap múlva szövetségi szolgálatra kell jelentkeznie, John Materson. Ez már nem önkéntes szolgálat, besorozták a hazája védelmében, Blumontból transport érkezik majd magáért. Eldöntheti, hogy a feleségét magával viszi-e, de azt ajánlom vigye, ugyanis a besorozás hatája, idézem, a nemzeti szükségállapot fennállása a Nemzetegyesítési Miniszter Irodájának és az Egyesült Államok elnökének meghatározása szerint, vagyis könnyen évekre duzzadhat. A másik dokumentum a borítékban az 56 ön által kiválasztott önkéntes behívása, ez tulajdonképpen az ön első, vezéről nagyként meghozott hivatalos intézkedése a Nemzeti Felmentő Hadsereg Szolgálatában. A besorozottaknak magával egy időben kell szolgálatra jelentkezniük. A másik 56 embertől továbbra is hajlandó vagyok eltekinteni, hogy még egyszer utoljára zavartalanul tetszeleghessen a város hősének szerepében. Ezek alapján tehát három nap múlva reggel kilenc órakor számítok a megjelenésükre a bíróság épülete előtt. Ha nem lesznek ott, jól tudja, mi fog történni. el eldél. Amennyiben eljön, nem jelentem a mai kis incidensünket. Ha nem jelenik meg, sejti, mi következik. A döntés ezúttal a magáé, John, mondta, és sarkon fordult. Miközben a Hanvi felé tartott, barátságosan integetett grész és a tűzoltóság tetejéről figyelő alakulat felé, majd a saját embereinek is jelzett, hogy szálljanak vissza a teherautóra. A járművek megfordultak, és a Montreat úton megindultak az autópálya irányába. John szinte érezte a városközpont járdáin összegyűlt emberek kollektív megkönnyebbülését. Lassan visszasétált a városházához, a kezében szorongatta a borítékot, és megpróbált úgy tenni, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, bár tisztában volt vele, hogy a dél utolsó húzása valóban az ő oldalára pattintotta a labdát. Amikor beért az épületbe, a tanácstagok azonnal körül egyesek vállon veregették, mások kérdésekkel ostromolták. Egyedül Makala érezte, hogy valami nem stimmel. John Don Kingre, a főiskola rektorára nézett. Don, ma este szükségem lenne a Gator kápolnára. Szóljon a srácoknak, hogy mindenki jelenjen meg a gyűlésen, aki behívót kapott. Kezdjünk mondjuk hatkor, hogy még elég fényünk legyen. Richard, elszaladnál mébőlhez, és megkérnéd, hogy telefonáljon körbe a városban? Mindenki, aki behívót kapott, jöjjön el este a kápolnába. Makala egyetlen szót sem szólt. Elég jól ismerte a férjét ahhoz, hogy tudja, mikor jobb megkímélni őt még a kérdésektől is.